פרק ו׳ אז אמר שלמה, אדוני אמר לשכון בערפל, ואני בניתי בית זבול לך, ומכון לשבטך עולמים. וייסב המלך את פניו, ויברך את כל קהל ישראל, וכל קהל ישראל עומד. ויאמר, ברוך אדוני אלוהי ישראל,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 אשר שם ברית אדוני, אשר כרת עם בני ישראל. ויעמוד לפני מזבח אדוני נגד כל קהל ישראל, ויפרוס כפיו, כי עשה שלמה כיור כי נחושת, ויתנהו בתוך העזרה חמש אמות אורכו וחמש אמות רוחבו. ואמוץ שלוש קומתו, ויעמוד עליו, ויברח על ברכיו נגד כל קהל ישראל, ויפרוץ כפיו השמיימה. ויאמר, אדוני אלוהי ישראל, אין כמוך אלוהים. בשמיים ובארץ שומר הברית והחסד לעבדיך,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 יושב על כסא ישראל, רק אם ישמרו בניך את דרכם ללכת בתורתי כאשר הלכת לפנייך. ואתה, אדוני אלוהי ישראל, יאמן דברך אשר דיברת לעבדך לדוד. כי האומנם ישב אלוהים את האדם על הארץ? הנה שמיים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 וסלחת לחטאת עמך ישראל, והשבותם אל האדמה אשר נתת להם ולאבותיהם. בהיעצר השמים, ולא יהיה מטר כי יחטאו לך, והתפללו אל המקום הזה, והודו את שמך, מחטאתם ישובון כי תעמם. ואתה,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 וסלחת, ונתת לאיש ככל דרכיו, אשר תדע את לבבו, כי אתה לבדך ידעת את לבב בני האדם. למען יראוך ללכת בדרכיך כל הימים אשר הם חיים על פני האדמה, אשר נתת לאבותינו. וגם אל הנוכרי, אשר לא מעמך ישראל הוא, ובא מארץ רחוקה, למען שמך הגדול ויערך החזקה, וזרועך הנטויה, ובאו והתפללו אל הבית הזה. ואתה תשמע מן השמים, ממכון שבטיך, ועשית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 ושבום שוביהם אל ארץ רחוקה או קרובה? והשיבו אל לבבם בארץ אשר נשבו שם, ושבו והתחננו אליך בארץ שבים לאמור, חטאנו, העבינו ורשענו, ושבו אליך בכל לבם ובכל נפשם בארץ שבים אשר שבו אותם?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 עתה, אלוהי, יהיונה עיניך פתוחות, ואוזניך קשובות לתפילת המקום הזה. ועתה, קומה, אדוני אלוהים, לנוחך, אתה וארון עוזיך. כהניך, אדוני אלוהים, ילבשו תשועה, וחסידיך ישמחו בטוב. אדוני אלוהים, אל תשב פני משיחך, זוכרה לחסדי דוד עבדיך.